suită de coarde. Mi-e de privirea ta abstractă, obișnuită să-și țină cumpătul, uitându-și teama și împăcarea. Pianul îngână cuvintele care vorbesc despre oamenii sunetelor. Mă iau cu ele dincolo de durere și îmi spun, adună-ți lacrimile în palmă pe atiniele, sau risipeștele spre pomi și viețuitoare dar nu uita bucuria